Розділ двадцять перший Через три хвилини ми з Мерфі вийшли через чорний хід, де на нас чекав Грум. Він вийшов в стіні біля великих сміттєвих баків з ревом і тупцюючи попрямував до нас. Кульгаюча Мерфі, загорнута у плет, видала пронизливий крик і повернулась, щоб бігти, але спіткнулась і впала на землю перед Огром. Тримаючи ліву руку за спиною, я підняв праву, і з неї вилетіло полум'я. Я прогримів. «Гром?» Маленькі очі огра, блискучі, повернулись до мене. Він ще один раз гуркотливо загарчав. «Ану, ближ, мою даму серця!» Крикнув я щось занадто драматичним голосом. «Інакше я позбавлю тебе життя!» Після цих слів... Огор зосередився на мені і пройшов вперед повз Мерфі. Я не боюсь твоєї сили, смертний. Я випнув підборіддя і помахав рукою, з якої нещодавно вирвався вогонь. Останнє попередження, феєричний ти пес. Очі Грума розгнівались ще більше. Він розсміявся і не сповільнився. Кволий смертний хитрун. «Чарівний вогонь на мене не подіє! Давай найсильнішу свою атаку!» За спиною Грума Мерфі скинула плет і одним ривком пускового шнура запустила новеньку бензопилу. У наступну секунду лезо полетіло по дузі, яка завершилась на задній частині коліна огра. Сталеве лезо вгризлось в шкіру, ніби та була зроблена з пінопласту. Кров та шматочки м'яса полетіли вгору. Огр закричав. Його тіло почало корчитись. Багряна шкіра навколо рани одразу ж набрякла, стала чорною. І пасма якоїсь чорноти поширились від рану вгору по нозі та стегну протягом одної миті. Грум замахнувся величезним кулаком на Мерфі, але та вже покинула зону досяжності. Уся вага огра припала на поранену ногу, і Грум з важким гуркотом впав на землю. Я кинувся вперед на допомогу, але все відбувалося занадто швидко, і я сам собі здався кошмарно повільним. Грум одразу ж перевернувся на живіт, розлючений дотиком сталі в лезі бензопили, і почав волокти себе до Марфі швидше, ніж можна повірити, використовуючи лише свої руки хихтями ламаючи бетон. Керін швидко віддалялась від нього накульгуючи, але огор так сильно вдарив кулаком по землі, що за кілька метрів усе струснуло. Мерфі втратила рівновагу і впала. У наступну мить він схопив її за ногу і почав тягти до себе. Налякана Керін вивернулась і почала борсатись. Маленька нога покинула кросівок, який залишився у руці огра. Обличчя поліцейської стало білим і змарнілим. Я підбіг до огра ззаду, витягуючи ліву руку за спини, усе ще стискаючи полум'я правою рукою. На світ з'явилась велика жовто-зелена водяна рушниця. Я опустив і натиснув на гачок. Струмінь бензину розбризкався по спині Грума, вимочуючи його шкіру. Той розвернувся до мене. І я пальнув бензином йому в очі та ніс, викликавши ще один лютий крик. Грум оскалив ікла і зиркнув на мене набряклими очима. — Чарівник! — сказав він ледь розбірливо. — Чарівне полум'я мене не зупинить! Швидким рухом правої руки я дістав з кишені і запалив банку з рідиною для розведення вогню і показав її груму. «Добре, що можна використовувати і звичайне полум'я, а?» А потім кинув її на просякнутого бензином Огра. Спалахнувши, як свічка на торті, Грум закричав і почав борсатись. Я відскочив назад і обійшов його, допоміг Мерфі підвестись. А Огар бився об землю, а ще об задню стіну супермаркета. Це тривало 20 секунд. А потім він випустив дивний крик і ринувся у тінь за сміттєвим баком. Через секунду полум'я розсіялось. Зблідла Мерфі сперлась на мене. Вона, здається, більше не могла стояти через поранену ногу. «Що сталося?» «Ну, ми його відшмагали. Отож він забрався назад до країни фей». «Назавжди?» Я похитав головою. «На деякий час». «Як твоя нога?» «Болить. Здається, там щось зламалось. Можу пострибати на іншій». «Давай, спирайся на мене». Ми так пройшли кілька кроків, і Мерфі небезпечно похитнулась Я ледь стримав її від падіння. «Мерф?» «Вибач, вибач. Стрибати – це погана ідея». Я допоміг їй сісти на землю. «Слухай, залишайся тут, біля стіни. Я візьму жука і піджену його до тебе». Напевно, Мерфі настільки боліло, що вона не сперечалась. Вона, однак, витягла пістолет, клацнула за побіжником і простягнула його мені. Я похитав головою. «Собі залиш, тобі він точно знадобиться!» «Дрезден, мій пістолет сьогодні був настільки ж корисним, як пом'якшувач тканини на сталиливарному заводі. А у когось там є гвинтівка. Якщо її хтось використовує, то це, скоріш за все, людина». «А у тебе з тобою немає більшості твоїх мегічних штук. Візьми пістолет!» Вона мала рацію, але як я міг не сперечатись? «Не можна залишатись беззахисною, Мерв!» Та у відповідь задерла холошу джинсів і витягла ще один крихітний автоматичний пістолет із гомілкової кобури. Пересмикнула затвор, подивилась на запобіжник і сказала, «Я не беззахисна!» «Я взяв кольт!» Перевірив магазин і запобіжник, більш-менш рефлекторно. Дуже милий, маленький пістолетик Мерв!» Вона насупилась. У мене невеликі великі Це єдина зброя, яку я можу там приховати, я підражнюючи промовив. А у Керін дівчачий пістолет, а у Керін дівчачий пістолет? Вона люто зиркнула на мене і підтягнула бензопилу на відстань витягнутої руки. «Підійди ближче і повтори!» Я пирхнув. «Дай мені пару хвилин. Повернусь швидко. Деякі з поганців можуть маскуватися. Тож, якщо ти не впевнена, хто йде?» Вона кивнула, бліда і рішуча, поклавши руку на пістолет. Я глибоко вдихнув і пішов крізь туман навколо будівлі до стоянки. Вирішив триматися близько до стіни і рухатись якомога тихіше, прислухаючись». На шляху зібрав енергію в браслет щит і тримав ліву руку на поготові. Пістолет я тримав у правій. Захищаючись, можна буде стріляти тільки однією рукою. Я взагалі не дуже влучний стрілець, навіть коли використовую обидві руки. Тому виходило лише сподіватись, що прицільна стрільба не знадобиться. Я дійшов до фасаду будівлі а потім почув, як щось клацнуло в огородженій зоні садового ряду. Ковтнув і націлив кольт туди, зазначивши, що взагалі не розумію, скільки патронів залишилось в пістолеті. З наближенням я побачив паркан навколо зруйнованої зони, де мене впіймав листи чорт. Сітчаста огорожа була розірвана, в висоту 10 футів, і наскільки я бачив, Всередині рослинного монстра більше не було. Просто чудово. Я зробив кілька кроків ближче до сітчастої сітки, щоб подивитись на неї. Очікував побачити зігнутий і розтягнутий дріт, усе ще досить гарячий. Натомість я знайшов краї, обрізані так само акуратно, ніби ножицями, і покриті інієм. Я озирнувся і знайшов дріт. Уламки недовші, як два-три дюйми. Від них здіймалась пара, а холод у повітрі біля паркану змусив мене здригнутись. Отже, сітчасту огорожу заморозили, охолодили, сталь стала крихкою, а потім розкололась. «Зима!» – пробурмотів я. «Цікаво, чому це не така вже й велика несподіванка?» Потім я окинув поглядом туман. І, прислухаючись, Почав вступати якомога тихіше до тьм'яних мерехтливих вогнів, попереду, на стоянці. Я припаркував Жука на проїзді майже навпроти вхідних дверей, але через туман не було орієнтирів. Тож я просто йшов, обравши перший ряд машин і почав тихо нишпороти, шукаючи свій автомобіль. У першому ряду її не було, тільки знайшлась якась тонка цівка жовтуватої рідини. Я простежив її до наступного ряду і знайшов свого різнокольорового жучка. Це з нього щось потекло. І дуже, дуже невчасно. Я сів всередину і поклав пістолет на пасажирське сидіння, для того, щоб запхати ключі в замок запалювання. Мій вірний кінь кілька разів захрипів і застогнав, але двигун, кашляючи, завівся. Машина затряслась, оживаючи. Я увімкнув передачу, виїхав і попрямував до задньої частини будівлі по Мерфі. Але щойно проїхав садовий ряд із зруйнованим парканом, як вікна раптово вкрились інеєм. Це сталося за один подих. Крига утворювалась і розросталась, наче рослина у сповільненій зйомці. Нарешті лобове скло повністю вкрили візерунки. Температура впала, можливо, градусів на двадцять. І машина пчихнула. Якби я не натиснув на газ, жучок би заглух. Він смикнувся вперед, і я опустив вікно, висунувши голу назовні, намагаючись побачити, що в біса відбувається. Одразу ж з туману виринув листе чорт і опустив величезний вузлуватий кулак на жучка. Сила удару зім'яла капот, як бляшану фольгу, і втопила амортизатори, тож рама притиснулась до шин. Удар кинув мене вперед на кермо і вибив подих із легень. Такий удар міг би перевернути будь-яку машину з двигуном попереду. І я, не пристібнувшись паском безпеки, вилетів як шматок попкорну. Але у всіх старих фольксвагенах двигун ззаду. Більша частина ваги машини підскочила в повітрі, а потім опустилась на землю. Я втиснув газ, і двигун жучка хоробро відгукнувся. Хоч би яким великим і сильним не був листе чорт, він не твердий і не важкий, як жива маса того ж розміру. Мій Volkswagen відскочив від удару, який зім'яв порожнє відділення багажника під капотом, і врізався у листе чорта, не втрачаючи інерції. Монстр видав вереск, який, скоріш за все, був здивуванням, і, безперечно, в ньому була нотка болю. Моя машина врізалась в монстра з мерехтінням багрової статики та хмарою диму і закинула істоту на капот. Я не відпускав газ, тримав кермо якомога рівніше однією рукою і висунув голову у вікно, щоб щось бачити. чорт знову закричав. Магія навколо зібралась хмару, від якої волосся на моїй шиї стало дибки. Але жучок мужньо поборов спробу накласти на нього чари і проніс монстра по усьому садовому ряду супермаркету до задньої частини будівлі. «Малий, вважайте це помстою за усі ті минулі пригоди!» Пробурмотів я жучку і різко натиснув на гальма. Листя чорт полетів з моєї машини, впав на асфальт і врізався у бік металевого сміттєвого бака з вереском болю, та хмарою грудок бруду. Лише одна моя фара, здавалось, пережила атаку, та й навіть вона мерехтіла, висвітлюючи туман і хмару пилу з брудом, що здійнялась від листа чорта. Я увімкнув задній хід, проїхав кілька футів назад і поставив на нейтралку. Різко підняв оберти двигуна, відпустив щеплення і відправив жучка на чудовисько. Цього разу я приготувався до удару і втягнув голову, перш ніж врізати. Було жорстко, шокуючи гучно, і до біса круто. Листя чорт видав звук, схожий на скрекіт, але поки я не вивернув кермо так, щоб побачити щось у вікно, нічого не побачив і не розумів, що сталося. Як виявилось, я розірвав монстра навпіл приблизно посередині. Затиснув її між побитим, покритим інеєм жучком та металевим сміттєвим баком. Залишалось подякувати зіркам, що той не був зроблений зі скловолокна. Ноги лежали біля сміттєвого бака, перетворившись на купу скручених саджанців і землі. Руки розмахували на відстані дюжини довгих кроків і били по асфальту. Я плюнув у вікно, увімкнув передачу і рушив по Мерфі. Вискочив з машини і смикнув пасажирські двері, щоб їх відчинити. Та піднялась, використовуючи стіну як опору, і вирячилась на вкритий інеєм жук. «Що в біса сталося? Рослинний монстр! У парі з різдвяним сніговичком?» Я став біля її пораненого боку, щоб підтримати. «Я про все подбав. Поїхали». Вона ще раз зітхнула від болю але не дозволила йому завадити кульгати до машини. Я саме збирався допомогти сісти, коли вона крикнула «Гаррі!» і кинулась на мене усією своєю вагою. Листе чорт, його верхня половина, якось виліз із туману, і однією, схожою на лозу кінцівкою, потягся до мене. Опинившись на землі, я спробував прикрити Мерфі собою. Він мене впіймав. Я відчув, як пальці розміром з молоді побіги дерев охопили моє горло і смикнули мене від керін, наче я якесь цуценя. Ще більше пальців гілок схопили моє стегно. І одразу ж прийшло розуміння, що я повис у повітрі і що мене повільно розтягують. «Виродок!» – прохрипів якийсь голос біля зелених очей листи чорта. «Ти не повинен був втручатись у цю справу! Ти гадки не маєш, що поставлено на карту! Помри за свою зарозумілість!» Я спробував якось дотепно відповісти, але в очах потемніло. А голова тріщала так, ніби її стискали лещата. Я спробував зібрати сили, намагаючись пропустити їх через браслет щит. Але у ту мить, коли я це зробив, пролунав шелест дерева і листя. Браслет покинув моє зап'ястя зламаний. Я спробував створити ще одне закляття і зрозумів, що не можу сконцентруватись. Навіть захист від підступних чарів туману почав відмовляти. Мої думки стали крихтами, і я намагався дотягнутися до них, скласти їх докупи. Але тиск на моє тіло зростав перетворившись на розпечену агонію. Десь запустилась бензопила, і марфі щось крикнула. Оберег, який вона носила, не покладався на мою концентрацію. Він не протримається довго, але утримає туман подалі від неї ще на кілька хвилин. чорт видав вереск, і я почув, як лезопили вгризається в дерево, і якась тріска влучила мені в обличчя. Я обернувся. Навколо моєї голови і плечей летіли листя та бруд. Нога все ще в вхватці листя чорта, але принаймні я знову міг дихати. І мла почала мене обліплювати, даруючи відчуття відстороненості та байдужості. А далі я майже нічого не розумів. Мерфі підстрибнула ближче, спираючись на одну ногу, і замахнулась бензопилою на іншу руку монстра. Я впав на землю. Рослинний монстр махав руками, відбиваючись від Мерфі, але обпилені вони не мали своєї сили. Тож монстру просто вдалося штовхнути і збити Керін з ніг. Мерф загарчала, поповзла до нього на руках і колінах, тягнучи за собою бензопилу. Підняла її і спрямувала на голову істоти. Двигун ревів, лезо співало у повітрі чорт закричав на знак протесту і розчарування, підняв обрубки – ха, обрубки, ви зрозуміли? – своїх рук, щоб захиститись. Мерфі розірвала їх бензопилою, а потім встромила лезо прямо між зеленими очима. Істота заверещала, корчучись, але його руки нічого не змогли зробити більше, лише трохи штовхнули Мерф. Листя чорт, видав останній стогін, і очі згасли. Раптом Керін опинилась на купі бруду, листя та гілок. Я лежав, тупо дивлячись на неї, а потім почув постріл із гвинтівки. Керін кинулась вниз і перекотилась до мене. Пролунав другий постріл, і за фуд праворуч від Марф ізлетів пучок листя. Ще один звук прорізав ніч поліцейські сирени. Мерфі тягла мене і себе по землі до машини. Я почув лайку десь у тумані, а потім кроки, що віддалялись. Через мить мені здалось, що туман почав розсіюватись. «Гаррі!» – сказала Мерфі і потрясла мене. Я кліпнув. І вона полегшено зітхнула, хоча усе ще була стурбованою. «Гаррі, ти мене чуєш?» Я кивнув. У роті пересохло, усе боліло. Я намагався прояснити голову. «Треба сісти в машину!» Сказала вона, чітко вимовляючи слова. «Сідай в машину і вивозь нас звідси!» «А, жук, точно!» Я затягнув у нього Мерфі, сів сам і витріщився на обмерзле лобове скло. Тепло літньої ночі вже розтоплювало Іній, і місцями вже можна було щось побачити. «Гаррі!» Роздратовано сказала Мерфі тихо і тремтливо. «Поїхали!» «А, так, треба їхати. Вибиратись». Я увімкнув передачу, і ми покинули парковку разом із Туманом. Розділ двадцять другий «Та ви жартуєте?» – сказав Біллі із невірою в голосі. «Бензопила?» «А де ви взяли бензин?» Мерфі відірвала погляд від пораненої ноги та худорлявої Джорджії, яка обрізала її джинси й очищала рвані рани від щікулотки до середини литки. «Бензиновий генератор. З резервного блоку живлення для усіх морозильних камер з їжею. Там стояла десятигалонна пластикова каністра. Квартира Біллі і так була невеликою». А зараз у ній перебувала дюжина людей. Навіть при увімкненому на повну потужність кондиціонері було занадто спекотно і занадто людно. Альфи, побратими перевертні Біллі, були тут у повному складі. Вони зустріли нас на стоянці і супроводили до дверей. Коли я вперше зустрів Альф, вони були лише з біговиськом невдах і з поганими зачісками акне, та шкіряними куртками крутих хлопців. А от за півтора року змінились. Ніхто з них більше не був блідим, ніхто не захекувався. І так само, як у Біллі, дитячий жирок замінився на струнки підтягнуті м'язи. Вони, звичайно, не банда з голівудських фільмів чи щось подібне. Але тепер виглядали більш розслаблено, впевнено і щасливо. Я побачив ширами, Деякі були жахливими на оголених кінцівках, більшість підлітків носили спортивні штани або трикотажні сукні светри, одяг, який можна швидко скинути. Коробки з підпіцци були складені по три штуки на столі, а получ на підлозі коробка холодильник з безалкогольними напоями. Я кинув на тарілку, напівтеплий шматочок, узяв колу і знайшов порівняно порожню ділянку стіни, щоб спертися. Біллі похитав головою і сказав. Слухай Гаррі, я тут не бачу великого сенсу. Ну, тобто, якщо вони дійсно могли зробити цей туман розуму, хіба ми б не мали вже про це почути? Я пирхнув і сказав, не виймаючи шматка з рота. Це досить рідкісне явище, навіть у колах чародіїв. Ніхто, хто потрапляє під вплив туману, навіть не згадує про це. От побачиш газету завтра. Десять до одного ставлю, що екстрені служби з'явились там після того, як ми пішли. Загасили пожежу та витягли купу спантеличених людей з будівлі. І офіційне пояснення – витік газу. Біллі фиркнув. Але у цьому немає жодного сенсу. Немає доказів, що труба вибухнула... Газова компанія не зафіксує жодного витоку та й взагалі нічого подібного. Я продовжив жувати. Будь реалістом, Біллі. Ти справді думаєш, що мер хоче почути, що служби справді нічого не знають, що змусило усіх цих людей застигнути, що служби не знають, що спричинило усі ці пошкодження, і що вони не знають, чому ніхто нічого не чув, не бачив і що вони не знають, що то за повідомлення про постріли на місці події. Бляха ні, людей звинуватять у некомпетентності, публічно зганьблять, звільнять, ніхто цього не хоче. Отже, витік газу. Але ж це безглуздо. Таке життя. Останнє, що 21-е століття хоче визнавати, це те, що воно нічого про цей світ не знає. Я відкрив банку і зробив ковток коли. «Мерф, як нога?» «Болить?» – відповіла Мерфі, люб'язно опускаючи фразу «Тупе питання, ідіот». Джорджія підвелась і похитала головою. Вона була майже на фут вище за Біллі, світле волосся заплетане у тугу косу. Це підкреслювало риси обличчя худої дівчини. «Порізи та синці взагалі не серйозні, а от коліно може бути пошкоджене». «Вам слід поїхати до справжнього лікаря, лейтенант Мерфі». «Керрін!» – поправила Мерф. «Будь-хто, хто, хто витрав мою кров, може називати мене Керрін». Я кинув їй колу. Вона спіймала і додала. «Ну, крім тебе, Дрезден. А що, дієтичної немає?» Я відклав кілька шматочків піцци на паперову тарілку і передав. «Та відпочинь від дієти!» «Добре, Керрін!» – сказала Джорджія, схрестивши руки. Якщо вам не потрібна зараз операція за 25 тисяч доларів разом з сімома чи вісьома місяцями реабілітації, то треба відвести вас до лікарні. Вона насупилась, потім кивнула і сказала. «Дай спочатку поїсти, я вмираю з голоду. Поки піджену машину», – сказала Джорджія і повернулась до Біллі. «Коли будете нести її вниз, переконайся, що вона не спирається на ногу. Тримайте прямо, якщо можете». «Зрозуміло», – сказав Біллі. «Філ, Грех, візьміть ковдру, зараз зробимо з неї ноші». «Я не немовля», – відрізала Мерфі. Я лише поклав їй руку на плече. «Спокійно, вони подбають про себе». «Я теж». «Мерф, ти поранена. І якби це трапилось з кимось з твоїх, ти б сказала йому стулити пельку і перестати створювати проблеми». Керін повернула мені лютий погляд. «Але недостатньо лютий через шматок піци у роті». «Так, я знаю. Просто не хочу бути поза грою». Я пирхнув. «То що збираєшся робити?» «Допити колу. Далі я ще не планував». Вона зітхнула. «Добре, Гаррі. Слухай, я буду вдома за кілька годин. Продовжу копати. Подивлюсь, чи знайду щось про Лойда Слейта». «Якщо тобі потрібна інформація, зв'яжись зі мною». «Краще відпочинь!» Вона скривилась, подивившись на ногу. Коліно в кілька разів розпухло. «Схоже, скоро я взагалі візьму відпустку». Я знову пирхнув і відвернувся. «Аго, в гаррі!» – сказала вона. Я не подивився у відповідь, але Керрін продовжила. «Те, що зі мною сталося, це не твоя провина. Я свідомо пішла на цей ризик». Але не повинна була. Та й ніхто не повинен. Цей світ взагалі не ідеальний, Дрезден. Якщо це для тебе ще не стало очевидним. Вона пхнула мою ногу ліктем. Крім того, тобі пощастило, що я була там. Тому що це я все зробила. Я посміхнувся. Що-що? Здається, я трошки недочуваю. Це я все зробила. Надрала сраки монстром Рахуй. Знищила гуля... Фігарнула бензопилою рослинного монстра. Огра, до речі, теж покалічила. А що зробив ти? Кинув банку пального? Це навіть не тягне на допомогу. Но взагалі-то я спершу облив його бензином. Мерф пирхнула, жуючи піцу. Виграла в чисту. Ну гаразд, як скажеш. Мерф і три, Дрезден нуль. Ти зробила не все. Все? Я підняв руки. Гаразд, гаразд. «Все, Марф, все!» Вона пирхнула у відповідь і зробила ковток коли, тримаючи банку з відтопиреним мізинцем. «На твоє щастя, я була поруч!» Я стиснув її плече і сказав подякою. «Була! Дякую!» Марф посміхнулась. Через вікно один з Альф крикнув «Машина готова!» Біллі та ще двоє вовкулак розстелили ковдру. Обережно опустили на неї Мерфі. Вона терпіла це, закочуючи очі. Але зашипіла від болю, коли її ніжно підняли. «Набери!» «Наберу!» «І обережніше, Гаррі!» Перевертні винесли її. Я узяв ще шматок піци, перекинувся більш-менш вічливими фразами з деякими з Альф і пішов з переповненої вітальні на балкон квартири. Зачинив за собою розсувні скляні двері. Лише один ліхтар на парковці давав хоч якесь світло. Тому балкон був переважно покритий затишною тінню. Ніч була спекотною. Але все ж на балконі я не так боявся, що підхоплю клаустрофобію. Я дивився, як Біллі з альфами завантажують Марфі у мінівен і від'їжджають. Потім настала така тиша, яка буває лише в Чикаго. шипіння шин десь далеко. Його переривали сигналізації, гудки, механічні скрипи та верески. А ще випадкові цвіркуни, які, мабуть, сиділи на будівлі поблизу. Я поклав паперову тарілку на дерев'янні перила балкона, заплющив очі і глибоко вдихнув, намагаючись прояснити голову. «Долар, за твої думки!» Сказав тихий жіночий голос. Я мало не стрибнув із балкона чисто рефлекторно. Рукою зачепив паперову тарілку, і піцца полетіла на стоянку внизу. Я різко обернувся і побачив меріл на стільці на іншому боці балкона, в тіні. Її постать була не більш ніж як шматком темряви, але її очі виблискували червоним. Дівчина подивилась, як падає тарілка, а потім сказала: Вибач, та нічого, просто я трохи нервую сьогодні ввечері. Я знаю, підслухувала. Я кивнув і почав дивитись в нікуди, слухаючи нічний Чикаго. Через деякий час вона запитала це боляче? Я махнув перев'язаною рукою. Ну, типу того? Не це. Я маю на увазі. «Боляче дивитись, як друг отримує травму». «Деякі з моїх думок згустились в роздратований гнів». «Що це за питання?» «Звичайне». «Я злісно і затягнуто сьорбнув з банки коли». «Звичайно ж, боляче». «А ти не такий, яким тебе вважають?» «Я насупився і скоса подивився на неї через плече». «Про тебе розповідають різні історії, містер Дрезден». «Брешуть». Вона посміхнулась. І не всі з них погані. А чутки, переважно хороші, це погані. Залежить від джерела. Сітха вважають, що ти цікавий смертний вихованець Мейв. Тусовка вампірів думають, що ти божевільний месник із пристрастю до підпалу. Типу іспанської інквізиції в одній особі. Магічна тусовка вважає, що ти відсторонений, небезпечний, але розумний і чесний. «Бандюки думають, що ти кіллер, який працює на Марконі, чи, можливо, для однієї з інших сімей. Звичайні ж люди вважають тебе шахраєм, який намагається видурути важко зароблені гроші. От тільки, можливо, Ларі Фаулер вважає інакше. І саме тому хоче тебе побачити у своєму шоу. Я насупився». «А що думаєш ти?» «Я думаю, тобі потрібно підстригтись». Вона піднесла банку до рота, і я відчув запах пива. Біл, до речі, обдзвонив морги та лікарні, жодної невідомої жінки із зеленим волоссям. Я так і думав. До речі, розмовляв з Авророю. Вона здалась мені стурбованою. Ще пак, вона всім, як старша сестра, думає, що їй потрібно піклуватись про увесь світ. Вона теж нічого не знала. Меріл похитала головою і деякий час помовчала, перш ніж запитати. «Як воно, бути чарівником?» Я знизав плечима. «Напевно, як ремонтувати кишенькові годинники?» «Це і складно, і немає попиту». «А весь інший час...» Ще більше емоцій піднялось в мені, загрожуючи самоконтролю. Меріл чекала. «А увесь інший час?» Продовжив я. Це страшенно страшно. Починаєш дізнаватися про такі речі, які живуть уночі. І розумієш, що незнання це блаженство, більше ніж просто фраза. І це до біса засмучує. Бачиш страждання людей, невинних, друзів, намагаєшся щось змінити, але зазвичай щось відбувається, а потім хтось помирає. «Немає значення, наскільки я намагаюсь, все одно не можу допомогти людям». «Звучить важко». Я знизав плечима. «Думаю, це не відрізняється від того, через що проходять інші люди. Просто до мого життя домішалась магія. Я допив колу і розплющив банку. А ти? Як воно, бути фейрі-перевертним?» Мері обдивилась банку з пивом і сказала... Я була як всі, доки не почалось статеве дозрівання. Ось тоді й почалось. Що саме почалось? Багато чого. Все залежить від того, яка твоя половина сітхе. Я відчула гнів, голод, набрала ваги, постійно втрачала самовладання через ідіотські речі. Вона зробила ковток. А ще сила. Я виросла на фермі. На мого старшого брата якось перекинувся трактор, зламав йому стегно і спалахнув. Я підняла машину і викинула нафіг, а потім відтягла брата до будинку. Це більше милі. І мені було дванадцять. Наступного ранку моє волосся стало такого кольору. «Троль?» – запитав я. Вона кивнула. «Так, не знаю, звісно, подробиць, але так». І щоразу, коли я давала моїй іншій половині вийти на волю, тим більше втрачала самовладання. Щоразу, як використовувала силу, тим більшою і сильнішою я ставала, і тим гірше почувалася. Вона похитала головою. Іноді мені здається простіше обрати половину сітхе, перестати бути людиною, перестати страждати. От тільки іншим я потрібна. «Ну, такий вибір і перетворить тебе на монстра». «Але щасливого монстра». Вона допила. «Мені треба побачити Фікса, він зараз спить, і спробувати подзвонити Ейсу. А що ти збираєшся робити?» «Збиратиму факти, зустрінусь з контактами, зустрінусь з іншими королевами, і, можливо, в процесі оновлю свою зачіску». Вона знову посміхнулась і встала. «Удачі!» Меріл повернулась до галасливої квартири і зачинила за собою. Я заплющив очі і спробував подумати. «Що є? Є той, хто послав тигрицю, грума та листя чорта, а ще одинокого стрільця за мною, щоб вбити. З цього випливає, що я на правильному шляху. Загалом поганці не намагаються прибрати слідчого» якщо вони не турбуються, що той справді от-от щось знайде. Отож, якщо це правда, то чому тигриця вирішила пристрелити мене за день до того, як я взявся до справи? Звичайно, вона могла працювати спочатку на червоний двір, а потім взяти новий контракт, яким випадково виявився я. Але це щось малоймовірне. Якщо гуль все ж його взяла то це означає, що мене вважають загрозою для планів вбивці з першого дня, якщо не раніше. Іній на вікнах моєї машини, ймовірно, справа рук когось із зими. Я маю на увазі, чарівник міг зробити те ж саме, але хм, мало ймовірно теж. Гуль, ймовірно, працює на когось, хто платить. Листе чорт, однак. Я не очікував, що він може говорити». Що буде розумним? Чим більше я думав про рослинного монстра, тим більше нічого не сходилось. Він обрав місце і змусив своїх союзників загнати мене туди. Це не поведінка середньостатистичного головоріза, навіть магічного. Це ніби особистий конфлікт. Ніби листа чорт мав зі мною особливі рахунки. І як чорт забирай, Мерфі його вбила». Він сильніший за бульдозер. Він вдарив мене, коли я тримав щит, і це було боляче. Він же мав розплющити Мерфі. Він бив її принаймні дюжину разів. Але здавалось, що лише торкався її, ніби не міг завдати більшої шкоди. Але раптом у затхлому розумі спалахнула лампочка. Листе чорт! Не матеріальна істота, а лише конструкт. Магічна ємність для зовнішньої свідомості. Свідомості розумної та владної. Такої, що з якихось причин не може вбити Мерфі. Але чому? Тому що, Гаррі, ти ідіот. Мерфі не пов'язана із жодним двором Фейрі. Сказав я собі вголос. Але яке це має відношення? Перепитав себе ж я. Знову вголос. І хай люди думають, що я справді поживільний. Згадай, королеви не можуть вбивати нікого, хто не пов'язаний із дворами через право народження або угоду. Вони не могли вбити мерфії і навіть конструкт, яким вони керують. Бляха, а ти ж маєш рацію. Тоді королева здається розумним припущенням. Ймовірно, зимня. На це натякало обмерзле лобове скло моєї машини. У будь-якому випадку я не міг зрозуміти, чому на мене напали із чимось настільки складним, як туман розуму та справжня армія вбивць. І, до речі, той туман мав звідкилясь узятись. І не можна точно сказати, чи королеви можуть створити щось подібне поза країною фей. Якщо ні... Це означає, що у вбивці є найманець, хтось, хто може здійснити делікатне і небезпечне закляття. Я почав це обдумувати, але через мить вітер посилився, став сильним, свистячим і понісся містом. Я насупився на раптову зміну погоди і озирнувся, Не знайшов нічого очевидного, але глянув вгору, то побачив, як величезний масив хмар мучав на північ, і він був настільки щільним, що, здавалось, поглинав зірки. Друга стіна хмар пливла на південь до першого масиву. Вони зустрілися за кілька хвилин, і після цього спалахнуло світло яскравіше за денне, грім струснув балкон під моїми ногами. І незабаром після цього крапля крижаної води впала мені на голову. Швидко супроводжувана наростаючим потоком холодного дощу. Вітер, який усе ще посилювався, перетворив все на жахливу зливу. Я з насупленим виглядом відчинив двері до квартири. Альфи виглядали з вікон, розмовляючи між собою. Біллі закінчив вошкатись телевізором, і на екрані з'явився пом'ятий, ведучий прогнозу погоди, зображення мерехтіло лініями перешкод і спалахами снігу. «Народ, народ!» – сказав Біллі. «Та дайте послухати!» – він збільшив гучність. Справді безпрецедентна подія. Арктичний порив мчить як товарний потяг через Канаду та через озеро Мічиган до Чикаго – і ніби цього недостатньо, тропічний фронт, що тихо осів у Мексиканській затоці, відповів тим же і помчав вгору річкою Місісіппі, раптовою хвилею спеки. Вони зіткнулись прямо над озером Мічиган. І отже, ми отримуємо повідомлення про дощ та спалахи граду. Штормове попередження вже облетіло усю область». Національна метеорологічна служба також видала попередження про раптові повені та рекомендації для подорожуючих східної половини Іллінойсу. Це прекрасна, але жорстока погода, леді джентльмени. Тож ми закликаємо вас залишитись в укритті, допоки цей шторм не вщухне. Біллі зменшив гучність. Я озирнувся по кімнаті, побачив дюжину очей, які зосередились на мене. Терплячі і сповнені довіри. Моторошно. «Гаррі!» – сказав Біллі. «Це ж не природний шторм?» Я похитав головою, узяв ще одну колу з холодильника і попрямував до дверей. «Це такий самий побічний ефект, як і жаби. І що це означає?» Я відчинив двері і сказав, не озираючись. «Те, що у нас закінчується час...» Розділ 23 Я проїхав на північ від міста, тримаючись берега озера. Дощ лив стіною, а блискавка змушувала хмари танцювати з тінями та полум'ям. Приблизно за 10 миль від центру міста дощ вщух. Повітря стало помітно холоднішим, настільки, що в джинсах і футболці я почав тремтіти. Звернув із Шерідан-Роуд за кілька миль на північ від Північно-Західного університету в бік Віннетки, потягнув ручне гальмо, замкнув машину і поплентався до берега озера. Ніч була темною, але я не використовував жодного вогню і не мав при собі ліхтарика. Очам знадобився деякий час, але зрештою мені вдалося розрізнити обриси в темряві. Я знайшов стежку через ліс навколо цієї частини берега до довгого голого скелястого мису. Він виступав на дюжину ярдів у воду. Я підійшов до краю і зупинився, прислухаючись. Грім котився над озером, а вітер збурював воду у хвилі, майже як морські. Саме повітря було неспокійним, зарядженим жорстокістю, а легкий дощ, що все ще йшов, був некомфортно холодним. Я заплющив очі, збираючи енергію з навколишніх стихій, де вода зустрічалась з каменем, повітря з водою, камінь із повітрям, черпаючи також і своєї власної рішучості. Сила пронизала мене, танцюючи й киплячи тримтячим життям. Я зосередив її своїми думками, Надав їй форму, а потім розплющив очі та підняв руки, вивернувши зап'єстя так, щоб шрами по обидва боки великих синіх вен відчували падіння дощу. Потім вивільнив зібрану силу і звернувся до грому та зливи. «Хрещенна мати! Венте! Ленансітхе. Поруч з'явилась чиясь присутність. Лагідний жіночий голос сказав, «Чесно, любий, не треба так кричати, я недалеко!» Я здригнувся і ледь не впав в озеро. Повернувся ліворуч та подивився на хрещену фею, яка спокійно стояла на поверхні води, погойдуючись від хвиль, що проходили під її ногами. Леа була майже мого зросту, але замість різких рис обличчя вона була плавною і ніжною. волосся кольору полум'я спадало локонами та кільцями нижчі її стегон, і сьогодні вона вдягла смарагдову шовкову сукню, пронизаною жилками охри та аквамарину. Пояс у вигляді коси із золотих шовкових ниток оповивав її талію, і з петлі на ньому визирав довгий ніж до стегна з чорною ручкою. Леа – одна з високих сітхе. Її краса не викликала сумнівів. Досконалість доповнювалась рисами жіночої чарівності. чуття рот, шкіра, як вершки, і котячі очі золотого кольору із щілиноподібними зіницями, як у більшості фейрі. Вона сприйняла моє здивування з певною стриманою веселістю. Її рот стиснувся у крихітній посмішці. Доброго вечора, хрещене, сказав я, намагаючись проявити належну вічливість. Ви виглядаєте прекрасно, як зірки сьогодні ввечері. Вона видала задоволене зітхання. Олеслюєш? Мені вже ця розмова подобається більше, ніж попередня. Ну, цього разу я не помираю, посмішка зникла. Ну, це як сприймати? «Ти у великій небезпеці, дитинко?» «Думаючи про це, я розумію, що загалом завжди був у небезпеці, коли ти поруч». Вона докірливо цокнула язиком. Дурниці, я ніколи не піклувалась, ані про що, окрім твоїх інтересів?» Я гірко розсміявся. «Моїх інтересів? Ну, круто, круто». Леа вигнула брову. «Які в тебе є підстави думати інакше?» «Для того, щоб почати, я згадаю те, що ти забрала у мене магічний меч і продала борг Мейв». «Ой, припини! Меч – це просто бізнес, дитинко. А щодо продажу твого боргу Мейв, то у мене не було вибору». «Ну так, звісно. Ти повинен це знати, любе хрещенне дитя. Ти знаєш, я не можу брехати». Під час нашої останньої зустрічі я повернулась до країни фей із великою силою і порушила важливий баланс. Його треба було відновити, і королева вирішила це зробити через твій борг. Я насуплено подивився на хрещену. Повернулась із великою силою? Мій погляд впав на ніж на поясі. «Це та штука, яку тобі дали вампіри?» Вона легко поклала пальці на руків'я. Не здешевлю його. Цей Атаме не був творінням вампірів. І це був настільки подарунок, скільки торг. Отже, Аморакіус і ця штука порівняно однакової сили? Серйозно? Я ковтнув. Моя хрещена була небезпечною і без потужного магічного артефакта. То що це? Не що, а чиє? Поправила Леа. І в будь-якому випадку можеш бути впевнений, що передача мого права на тебе, мейф жодним чином не була спробою заподіяти тобі шкоду. Я ніколи не бажала тобі тривалого зла. Я насупився. Ти намагалась перетворити мене на одного зі своїх псів і тримати в розпліднику, хрещена. Там ти був би у безпеці і дуже щасливим. Я просто хотіла найкращого для тебе. «Бо піклуюсь про тебе, любий!» У шлунку щось перевернулось. Я ковтнув. «Ну, це цілком в вашому стилі, мабуть, у збоченому божевільному сенсі, як я це розумію». Леа посміхнулася. «Але ж розумієш, тоді до справи. Навіщо ти прикликав мене цієї ночі?» Я вдихнув і приготувався до розмови. «Слухайте, я знаю, що ми не дуже ладнали останнім часом. Взагалі-то ніколи не ладнали. І мені немає чим торгувати, але я сподіваюся на угоду». Вона вигнула рудозолоту брову. «Навіщо? Мені потрібно поговорити з Мейф і Титанією». Вираз обличчя хрещеної став задумливим. «Ти повинен зрозуміти, я не зможу захистити тебе від них» якщо вони наважаться тебе вдарити. Моя сила зросла, любий, але не до таких висот». «Я розумію, але якщо не докопаюсь до суті і не знайду вбивцю, то помру». «Так, я про все чула», – сказала Хрещена. Підняла праву руку і простягнула мені. «Ну, давай свою руку». «Е, вона мені потрібна, Хрещена. Обидві». Леа розсміялась. «Ні, дурний, любчик». «Просто дай мені свою руку, я тебе перенесу». Я кинув на фею косий погляд і запитав. «А за яку ціну?» «Ні за яку». «Безкоштовно? Ви ніколи нічого не робите, безкоштовно». Вона закотила очі і пояснила. «Безкоштовно для тебе, Любчик». «Тоді хто заплатить?» «Ніхто, кого ти знаєш чи знав», пояснила Леа. Мене осяяла інтуїтивна думка. «Матір, ось про кого ти говориш!» Леа продовжувала тримати руку простягнутою. Вона посміхнулась. «Можливо». Я мовчки подивився на її долоню, а потім сказав. «Я, до речі, не впевнений, що ви справді мене захистите». «Але я вже захищала!» Я схлав руки на грудях. «Це коли?» «Якщо згадаєш ту ніч на цвинтарі...» Я зцілила рану на твоїй голові, яка цілком могла тебе вбити. Ви зробили це лише для того, щоб я віддав вам чарівний меч. Леа, здавалось, образилась. Не тільки для цього. І Якщо ти добре пригадаєш ті події, я звільнила тебе від пут і врятувала від палаючого пекла менш ніж через 24 години. Ви забрали в обмін усі спогади моєї дівчини про мене. І врятували мене від вогню лише для того, щоб посадовити в будку. Ну, це не змінює того факту, що я просто захищала тебе. Я хвилину дивився на Хрещену з розчаруванням, а потім насупився. І невже ви зробили щось для мене останнім часом? Леонан Сітхе заплющила очі, потім відкрила рота і заговорила. Її голос здався мені старим і сварливим. Що це за галас? Я вже викликала поліцію. Ви забирайтесь з нашої квартири. Я кліпнув. Квартира роєла? Це були ви? Ну, звичайно, дитинко. І в супермаркеті цього вечора. Вона підняла руку в повітря, зробила хитромудрий рух довгими блідими пальцями і відкрила рот, ніби проспівавши музичну ноту. Натомість пролунав звук поліцейських сирен. Дещо приглушений. Я похитав головою. «Щось нічого не розумію!» Вона поворушила пальцями, і сирени перетворились на сріблясто-солодкий сміх. Вираз обличчя Леа став майже ласкавим. «Я впевнена, що не розумієш, любий. Ходімо, час не чекає!» Ну, в цьому вона принаймні мала рацію. і «Я знав, що вона говорить правду!» Власні слова Леа залишали їй мало простору для ухиляння, а я завжди отримував тільки опіки, укладаючи угоди з фейрії. Якщо Леа пропонувала допомогти мені безкоштовно, то десь має бути підступ. Вираз обличчя хрещеної підказав, що вона або знає, про що я думаю, або знає мене достатньо добре, щоб здогадатись про це. Вона знову розсміялась. Гаррі, любий Гаррі, якщо це має для тебе якесь значення, то згадай, що наша угода усе ще діє. Я не можу завдавати тобі шкоди ще кілька тижнів. Я про це й забув. Звичайно, на цю угоду теж не можна повністю покладатись. Леонан Сітхе присягнулась не завдавати мені шкоди, от тільки якщо я попрошу її відвести мене кудись. Вона цілком може випхати мене в лісі, повному демонів, не порушивши при цьому свого слова. Щось схоже вона зробила минулого року». Знову пролетів грім, і світло спалахнуло у хмарах. Час спливав, а я нічого не робив, стояв тут і коливався. Отже, треба або довіритись хрещеній, або повернутись додому і почекати – коли хтось прийде і розчавить мене. Їти з Леа – це не найкращий спосіб отримати бажане. Це єдиний спосіб. Я вдихнув і взяв хрещену за руку. Її шкіра відчулась, як прохолодний шовк, незворушений дощем. Добре. А потім мені потрібно побачити матерей. Леа кинула на мене косий погляд і пробурмотіла. Краще переживи повінь, «Перш ніж кидатись у вогонь, любонько, Заплющ очі!» «Навіщо?» На її бровах майнуло роздратування. «Дитинко, припини марнувати час на запитання. Ти вже дав мені руку. Заплющ очі!» Я пробурмотів лайку собі підніс і послухався. Хрещена щось промовила. Мовою, яку я не розумів. Але це зробило мої коліна гумовими». А пальці раптово втратили свою силу. Хвиля дезорієнтації, запаморочлива, але не неприємна, переплутала моє відчуття напрямку. Я відчув вітерець на обличчі, але не міг сказати, чи я падаю, підіймаюсь, чи рухаюсь вперед. Нарешті все минуло. Знову гримнув грім голосно, і поверхня, на якій я стояв, затряслась. Світло почало гратись на моїх заплющених повіках. «Ми на місці?» – сказала Леа тихо. Я розплющив очі і зрозумів, що стою на твердій поверхні серед сірого туману. Він вкривав землю, і хоча моя нога проходила крізь нього, все ж не можна було сказати. Стою я на землі, дереві чи асфальті. Ландшафт навколо мене був пагорбами та долинами. Усе це вкривалось приземним туманом. Я насупився, подивившись на небо, чисте, зірки блищали неймовірно яскраво на оксамитовій завісі ночі, виблискуючи десятками кольорів замість звичайного, блідосріблястого як коштовності на чорноті порожнечі, знову прокотився грім. Земля під нами затряслась, блискавка спалахнула і навколо все загорілося сердитим синім вогнем. Істина повільно пробилась мені в мозок. Я знову пхнув ногою землю. «А ми цей що на... на... на хмарах?» кивнула Хрещена. «Ну, принаймні, тобі так здається. Ми більше не в світі смертних. Тобто ми у небуляндії, у фаєрії?» Хрещена похитала головою. І сказала усе ще шепотом, «Ні, це світ між світами. Тут Чикаго і країна Фей зустрічаються, перетинаються. Вважать це Чикаго над Чикаго. Це місце з'являється, коли сітхе бажають пролити кров. Тобто з'являється. Його створюють королеви? Саме так. Коли готуються до війни? Я повільно озирнувся». Ми стояли в широкій долині. Можна було розрізнити щось схоже на оповитий туманом берег озера неподалік. А річка прорізала хмарний пейзаж. Секунду. Я, я впізнаю. Подумки я почав додавати до пейзажу зображення будівель, вулиць, вогнів, машин, людей. Це ж земля. Модель Чикаго. Кивнула Лія. Створена із хмар і туману. Я продовжував озиратись і знайшов позаду себе камінь, сірий, зловісний і величезний, напрочуд твердий серед усієї цієї білизни. Відступив від нього і побачив стіл, зроблений із скелі, ніжки, зроблені із коштовних каменів, завтовшки як стовпи у Стоунхенджі, а на поверхні – письмена, руни, які здавалися знайомими». Скандинавські чи що? Деякі з них нагадували єгипетські. Здавалось, тут змішались усі мови, зробивши написи начитабельними. Знову спалахнула блискавка, і хвиля синьо-білого світла залила стіл, пройшла по рунах і підсвітила їх. «Я чув про це давно. Ебенезер називав це кам'яним столом». «Вірно», – прошепотіла хрещена. «Кров – це сила, дитинко! Кров, пролита на цьому камені, назавжди стає частиною того, хто ним володіє!» «А хто ним володіє?» Леа кивнула. Зелені очі засвітились. «Половину року стіл лежить у межах зими, половину – у межах літа. Ага, він переходить із рук в руки під час літнього та зимового сонцестояння». «Вірно». Зараз ним володіє літо. Але це триватиме недовго. Я підійшов до столу і простягнув руку. Повітря навколо затремтіло, тиснучи на мої пальці, змушуючи мою шкіру хвилюватись, наче від сильного вітру. Але я нічого не відчув. Торкнувся поверхні самого столу. І зрозумів, що його сила проходить крізь руни, як електрика по високовольтних дротах раптом мою руку охопив жар і я відсмикнув її пальці оніміли а нігті які торкнулись столу почорніли від них підіймався дим я струснув долонею і подивився на хрещену якщо я правильно розумію кров пролита на стіл перетворюється на силу для того хто ним володіє зараз літо «Але після завтра це буде зима!» Леа мовчки кивнула. «Але я не розумію, чому це настільки важливо?» Вона насупилась, подивилась на стіл і почала повільно ходити навколо нього за годинниковою стрілкою, не відриваючи від мене погляду. «Стіл, любий, це не просто ємність з енергією. Це провідник. Кров пролита на його поверхню – «Забирає не лише життя, а силу!» Я насупився і склав руки на грудях. «Отже, якщо, наприклад, там пролється кров чарівника...» Вона посміхнулась. «Той втратить свою силу, своє життя і магію. Усе це опиниться в руках королеви, яка керує столом». Я ковтнув і зробив крок назад. «Ага!» Леа завершила обхід. І зупинилась поруч зі мною. Потім озирнулась навколо потайки, глянула мені в очі і ледь чутно прошепотіла. «Дитинко, якщо ти переживеш конфлікт, не дозволяй МЕП приводити тебе сюди. Ніколи!» Холод пробіг по моєму хребту. «Так, добре. Хрещена, але я все ще не розумію, що ви намагаєтесь мені сказати». Чому цей стіл настільки важливий? Вона махнула ліворуч і праворуч. Туди, де стояли пагорби навпроти один одного через широку долину. Я подивився на перший і примружився. Спробував подивитись на інший і теж нічого не розглядів. Я чомусь нічого не бачу. Там завіса чи щось таке. Мусиш побачити, якщо хочеш зрозуміти. Я повільно вдихнув. Чародії можуть бачити речі, які більшість людей не бачить. Це називається зір. Ну, третє око і багато інших назв. Якщо чарівник використовує зір, то він може розгледіти силу магії в дії, закляття у виді косих неонових вогнів, завіси, щити, ніби проекцій на екрані. Зір показує речі такими, якими вони є насправді – і це завжди тривожно, так чи інакше. Те, що ти побачиш за допомогою зору, залишиться з тобою назавжди. Добре чи погане, воно завжди буде у твоїй свідомості. Не треба навіть згадувати. Я подивився на маленького духа дерева своїм зором, коли мені було близько 14. Це був мій перший раз. І я досі усе це можу згадати ідеально. Ніби досі дивлюсь на цей предмет, на маленьку мультяшну істоту, яка частково була садовим гномом, а частково білкою. Відтоді я бачив і гірші речі, набагато. Демони, понівочені душі, змучені привиди. Усе це я досі пам'ятаю. Але також я бачив і кращі речі. Один чи два проблески істот такої краси, чистоти та світла – що я майже плакав, але щоразу з цим ставало трохи важче жити. Така вона оплата. Я сціпив зуби, заплющив очі і обережно подивився. Потім похитнувся, оскільки на мене нахлинула раптова хвиля вражень. Хмарний пейзаж кипів магією, з південної вершини пагорба лилось дике зелене і золоте світло і воно вкривало долину напівпрозорим садом з зеленими лозами, золотими квітами та спалахами багатьох кольорів. А з іншого боку холодна, синя, фіолетова і зеленувата енергія поширювалась у вигляді кристалів льоду з повільною і невблаганною силою льодовика, що просувався вперед в одних місцях, танув в інших, і потрошку захоплював звивисту річку долини. Конфлікт енергій повертався до вершин пахорбів, до точок світла, яскравих, як маленькі сонця. Я ледь-ледь бачив тінь істоту середині цих вогнів. І навіть тінь була занадто сильною для моїх відчуттів. З першої я відчував тепло, задушливу спеку, Настільки сильно, що дихання перехоплювало. Спека тисла на мене і майже спалювала. Інший бік відчувався як холод, жахливий і абсолютний. Оповивав мене холодними кінцівками, викрадав силу. Це все затоплювало мене раптовою красою і настільки жахливою силою, що я впав на коліна і почав плакати». Ці сили завжди боролися. Я це відчував, хоча й не знав точну природу конфлікту. Енергії сплітались одна з одною, тонкий тиск темряви і світла залишав пейзаж невиразно освітленим квадратом холодного та теплих кольорів. Поля червоного, золотого і яскраво зеленого стояли проти порожньої криги синього, фіолетового і білого. Сформувався візерунок, структура, конфлікт, і він не був завершеним. Мені здалось, що вона нагадує шаховий стіл. Лише в центрі, біля столу, візерунок був порушений. Суцільна область сили літа в зеленому та золотому навколо столу, тоді як темний кристалічний лід зими повільно підступав ближче. Отже, ось воно. От вона – гола сила двох королев Фейрі, і вона грандіозніша за усе, що я бачив. Кожна унція сили, яку я міг би прикликати, була лише іскрою у порівнянні з цими полум'яними фонтанами світла та магії. Сила, яка існувала від початку життя і існуватиме до його кінця. Сила, яка раніше змушувала смертних поклонятись. І я нарешті зрозумів, чому. Я не пішак такої сили, як омаха поруч із гігантами, травинка у порівнянні з високим деревом. І в баченні цієї сили було щось привабливе, щось у ній закликало до магії в мені, тягнуло подібне до подібного, змушувало мене хотіти кинутись в те полум'я, в нескінченний крижаний холод. Метелики дивились на полум'я так само, як я дивився на королев Фей. Нарешті я відірвав погляд, сховавши обличчя в руках. Впав на бік, на землю, і скрутився, вимикаючи зір, щоб змусити ці образи припинити. Я затремтів і спробував щось сказати. Не знаю, що саме, але слова вийшли як заїкання, дитячий лепет. А потім холодний дощ ляснув мене по щоці. Я розплющив очі і зрозумів, що лежу на холодній мокрій землі берега озера Мічиган, де і звернувся до Хрещеної. Моя голова перебувала на чомусь м'якому, що виявилось колінами Леонансідхе. Я швидко сів і відсторонився від Хрещеної. Голова боліла. А образи, які відкрив мені зір, змушували мене почуватись маленьким і вразливим. Якусь хвилину я тремтів під дощем, перш ніж подивитись на хрещену. «Ви повинні були попередити!» На її обличчі не виникло каяття. «Це б нічого не змінило. Тобі потрібно було побачити!» Вона помовчала, а потім додала. «На жаль, це єдиний шлях. То ти розумієш?» Війна. Вони битимуться за контроль над територією навколо столу. Якщо літо втримається, то не матиме значення, час зими чи ні. Меп не зможе дістатись до столу, пролити на нього кров і додати силу лицаря літа до зими. У тому, що вони робили, був сенс, ніби це ритуал. Щось, що колись робили. Звичайно. Це дві протилежні енергії з величезною силою, яка може змагатись з архангелами та меншими богами, але вони бездоганно врівноважують одна одну, і врешті-решт дошка буде розділена порівну. Менші фігури вийдуть і битимуться, щоб знайти баланс. Леді і лицарі і емісари, як у пеклі. Але я не збираюсь воювати в якійсь довбаній битві фей у хмарах. Це ми ще подивимось. Я пирхнув. Але ти мені не допомогла. Мені потрібно було поговорити з ними. Дізнатись, чи несе одна з них відповідальність. То ти й поговорив. І більш істинно, ніж обмінявся б словами. Я насупився. І почав обмірковувати те, що дізнався. Меп може не поспішати. Якщо літу бракує свого лицаря, зима має перевагу. Треба лише потерпіти. Немає потреби захоплювати стіл. Вірно. Але літо рухається, щоб захищатись. Це означає, що Титанія підозрює зиму. Але якщо Меп відповідає замість того, щоб чекати, це означає, що вона не впевнена, Чому Літо хоче захищати стіл? Вона просто перевіряє Титанію. А це означає, що ніхто не впевнений, хто вбивця. Дуже спрощено, але досить точне міркування, Любий. Так думають королеви Сітхе. Вона подивилась через озеро. Сонце зійде через деякий час, а коли воно сяде, почнеться війна. Збалансовані двори Фейрі не мають великого значення для світу смертних. Але цього балансу більше немає. І якщо його не відновити, дитинко, уяви, що може статися. Я уявив. Тобто, зрозумійте. Я справді розумів, що щось може піти не так. Але тепер я знав масштаб залучених сил. Сили зими та літа – це не просто купка електрики в акумуляторі. Вони – це величезні стиснуті пружини. І поки цей тиск рівний, енергія утримується під контролем. Але дисбаланс може призвести до зриву, і вивільнення енергії з будь-якої сторони буде величезним, жорстоким, і обов'язково зачепить усе, що знаходиться поблизу. У цьому випадку Чикаго – ймовірно, дуже велику частину решти світу. «Отже, мені потрібно побачити матарей. Можеш мене до них відправити?» Леа підвелась. Граціозна, з непроникним виразом обличчя. «Це поза моїми можливостями, Любий. Але мені потрібно з ними поговорити. Погоджуюсь, але не можу відвести тебе до них. Можливо, меб і Титанія зможуть, але зараз вони зайняті іншим. Готуються». «Прекрасно». «І як мені до них дістатися?» «До них ніяк не дістатися. Можна лише отримати запрошення». Леа ледь помітно насупилась. «Я тобі, на жаль, більше не можу нічим допомогти. Менші сили повинні зайняти місця поруч із королевами, і незабаром мене прикличуть. То ти воюватимеш?» Хрещена кивнула, зробила крок уперед і поцілувала мене в чоло. «Простий поцілунок» дотик м'яких губ до шкіри. Потім вона відступила та поклала руку на ніж біля пояса. Будь обережним, любий, іди швидко. Пам'ятай захід сонця. Вона зупинилась і кинула на мене косий погляд. І подумай про те, щоб підстрихтись. Ти нагадуєш кульбабку, з цим вона вийшла на озеро, а потім розчинилась у воді. Прекрасно. Пробурмотів я і копнув камінь у воду. Просто прекрасно. Захід сонця я ніфіга не знаю, і люди, з якими мені потрібно говорити, фільтрують вхідні дзвінки. Я підняв ще один камінь і кинув його якомога сильніше над озером. Звук дощу поглинув сплеск. Через кілька хвилин я поплентався назад до жука, крізь грім і дощ. Тепер вдавалось трохи краще бачити обриси дерев. Напевно, наближався світанок. Я сів за кермо, вставив ключ і завів машину. Пошарпаний старий фольксваген один раз хекнув, сіпнувся, хоча не був на передачі, а потім почав наповнюватись димом. Я закашлявся і випхався з машини, натиснув на важіль відкриття кришки двигуна і подивився туди. Звідти вирвався чорний дим, і я побачив вогонь, який пожирав частину двигуна. Кинувся до переднього багажника, дістав вогнегасник і усе загасив. А потім завмер під дощем, дивлячись, як з мого двигуна валить дим. Світанок. Літнє сонцестояння. Отже, у мене є десь 15 годин, щоб з'ясувати, як дістатись до матерей. Чомусь я сумнівався, що знайду їхній номер у якомусь записнику. Та й навіть якщо це так, поле битви навколо кам'яного столу показало, що королеви володіють набагато більшою силою, ніж можна повірити. Тільки їхня присутність ледь не зірвала мені дех відстані милі, а матері на порядок вищі, навіть за меб і титанію». Отож, 15 годин, щоб знайти вбивцю і знайти мантію лицаря літа для літнього двору. Потім зупинити війну, яка відбуватиметься у потойбічній місцевості між реальним світом і світом духів. А туди я навіть не знаю, як дістатися. А ще жучок здох. Знову. Це мені не по зубах. Пробурмотів я. Геррі... Ти відкусив занадто великий шмат пирога і не прожуєш сам. Рада, можливо, треба зв'язатись з Бенезером, розповісти про те, що відбувається. Ситуація занадто серйозна, тож, можливо, а. Рада повірить мені і Б. вирішить допомогти. Ага, і, можливо, якщо я приклею пір'я до рук, то зможу літати. Розділ 24. Я оглядав машину кілька хвилин, потім забрав кілька речей та пішов до найближчої заправки. Викликав евакуатор, взяв таксі до квартири, заплативши за все грошима з авансу Меріл. Опинившись вдома, я дістав колу з холодильника, поставив їжу та воду для містера і поміняв котячий лоток. Тільки після того, як я попорпався під кухонною раковиною та дістав мило для миття посуду, зрозумів, що лише тягну час. Потім сердито подивився на телефон і сказав, гордість приводить до падіння гарі. Гордість – це погано. Вона може змусити тебе робити дурні речі. Потім глибоко вдихнув та допив колу. Узяв слухавку і набрав номер, який залишив мені Морган. Після першого гудка хтось підняв слухавку. Чоловічий голос сказав. «Хто дзвонить?» «Дрезден, мені потрібно поговорити з Ебенезером Маккоєм». «Хвилинку!» Чомусь виникло відчуття, що людина по той бік дроту прикрила слухавку рукою. Потім почувся шелест. «Це вона ж перейшла з рук в руки». «То що, зазнав невдачі, Дрезден?» – заявив Морган. Тон його голосу давав гарне уявлення про посмішку на самовдоволеній пиці. «Залишайся на місці, допоки вартові тебе не супроводять до старшої ради для винесення вироку». Я запхав подалі усі матюки, які міг придумати. «Я не зазнав невдачі, Морган». Але знайшов інформацію, яку повинна дізнатись старша рада. Одразу ж думка. Гордість, Гаррі, гордість. А ще мені потрібна допомога. Усе стає занадто серйозно для однієї людини. Мені потрібна інформація та підтримка, якщо треба владнати цю справу. Чому все має стосуватись лише тебе? Дрезден, виняток з кожного правила який може порушувати закони, насміхатись над Радою, який може ігнорувати призначений суд, тому що занадто важливий, щоб підкорятися владі. До цього це не має жодного стосунку. Бляха Морган вийме голову з своєї сраки. Магічна структура світу Фейрі нестабільна, і, схоже, от-от досягне критичної точки, якщо нічого не робити». Це набагато більше, аніж я, і набагато важливіше, аніж протокол Ради. Морган закричав на мене, так, що я аж здригнувся. Та хто ти такий, що про це судиш? Ти ніхто, Дрезден, ти ніщо. Він вдихнув. Занадто довго ти зневажав правила Ради. Але більше, а-а, жодних винятків, жодних затримок, жодних других шансів. Морган, мені просто потрібно поговорити з Ебенезером. Дозволь йому вирішити. Ні. Що? Ні. Цього разу ти не уникнеш справедливості. Це твій суд. І ти підеш на нього, не намагаючись вплинути на рішення Старшої Ради. Морган, це божевілля. Ні. Божевіллям було дозволити тобі жити, коли ти був підлітком. Вбивця Джастіна Дюморна. «Божевіллям було витягувати тебе з палаючого будинку два роки тому!» Раптом він перейшов на шепіт. «Хтось, дорогий мені, Дрезден, помер від рук вампірів! І цього разу брехня не врятує тебе від майбутнього!» Дзвінок обірвався. Я секунду витріщався на слухавку у руці, а потім зашипів від люті і почав бити нею об телефон – аж поки пластик не тріснув. А після цього підняв телефон і кинув його в камін. Той розлетівся, аж дзвіночок задзвонів. А потім моя нога полетіла по наваленій купі старих коробок, порожніх банок з-під коли, книжок, паперів та переляканих тарганів. А ще через кілька хвилин я захекався, і частина сліпої люті почала відступати. Вилупок! «Пертий, фанатичний, самовдоволений, вилупок!» Так, треба було охолонути, і душ здався мені дуже хорошим варіантом. Я став під холодну воду і спробував змити піт і страх минулого дня. Я навіть очікував, що вода перетвориться на пару при контакті з моєю шкірою. Але натомість я дозволив гніву покинути себе, зосередившись на рутині. Вода, мило, змити, шампунь, помасувати, змити. До того часу, як я закінчив і вийшов тримтячі, було майже нормально. Я й гадки не мав, як зв'язатись з Ебенезером. Якщо він під охороною вартових, а я впевнений, що він під охороною вартових, то це буде непросто. Можливо, його навіть огорнули магічним лабіринтом з багатьма контрзаходами. Якусь мить я обмірковував, чи не попрохати Мерфі про допомогу. Рада проігнорує будь-який метод, який не передбачає використання заклять. Контакти Мерфі у відділку могли б знайти їх суто старомодними методами. І від цього я вирішив відмовитись. Навіть якщо Керін відстежить номер телефону, Ебенезер може бути не на місці. І якщо я непроханий, з'явлюсь там» то це може приводом, який потрібен Моргану для того, щоб відрубати мені голову. Я скуйовдив рушником і кинув те на вузьке ліжко. Гаразд, доведеться робити все без допомоги ради. Я вдягнувся, нап'явши пару джинсів і білу сорочку, яка єдиною чистою річчю висіла в моїй шафі. Закатав рукави вищі ліхтів. Кросівки були покриті брудом, тому я витягнув ковбойські чоботи з шафи і взув їх. Якого біса? Чоботи. Можливо, це й принесе якусь користь. Потім дістав велику спортивну сумку. Таку, в якій возять хокейне спорядження. У неї вклав вибуховий жезл, посох, тростину, меч, а також рюкзак, наповнений кількома свічками, сирниками, чашею, ножем, картонним циліндриком з солью, флягою освяченої води та різними іншими дрібничками, які можна використовувати за потреби. Туди ж відправилась коробка старих залізних цвяхів і суцільно-сталевий молоток з чорною гумовою ручкою, а ще кілька шматочків крейди полетіли в кишеню. Потім я накинув сумку через плече, пішов у вітальню і створив закляття, яке привело б мене до однієї, з дуже небагатьох людей, які могли б допомогти. Через півгодини я заплатив таксисту і зайшов в один із готелів, що оточують міжнародний аеропорт Охара. Тонкий потяг закляття привів мене до готельного ресторану, який відкрили на сніданок. Він був заповнений переважно бізнесменами. Я знайшов Елейн за кутовим столиком з кількома тарілками зі шведського столу. Насичене каштанове волосся було зібране в тугу косу, згорнуте біля шиї. Обличчя було блідим, втомленим, з колами під очима. Вона тягнула каву і читала роман в м'якій обкладинці. На ній інша пара джинсів, набагато вільніша і пишна біла сорочка, накинута на темний топ. Вона напружилась через мить після того, як мої очі впали на неї. І підозріло підвела погляд. Я підійшов до її столу, витягнув стілець і сів. «Доброго ранку!» Вона дивилась на мене, вкривши своє обличчя непроникним виразом. «Гаррі, як ти мене знайшов?» Я почав думати про це минулої ночі. «Як ти знайшла мене?» «І зрозумів, що ти знайшла не мене, а мою машину. Ти була всередині, майже непритомна». Тож я подивився. Через секунду я витягнув ковпачок повітряного клапана шини із кишені і показав. А потім виявив, що такого не вистачає. Вирішив, ймовірно, та, хто його взяв, і використала його, щоб навестись на блакитного жучка. Отож, я узяв один з його побратимів з інших шин і використав його, щоб знайти відсутній. «Ти назвав свою машину?» «На честь маскота електричної компанії?» Елейн потягнулася до коричневої шкіряної сумочки на стільці поруч із нею і витягла ідентичний ковпачок. «Розумно!» Я подивився на сумочку. «Звідти стирчало щось, схоже на авіаквитки?» «Ти тікаєш!» «Не кажи очевидного, Гаррі!» Вона спробувала знизити плечима, і Елейн зблідла, скрутившись від болю. Потім повільно вдихнула і обережно повела непораненим плечем. «Я відчуваю, що повинна втекти». «Ти справді думаєш, що квиток на літак врятує тебе від королев?» «Це відведе мене від епіцентру, цього достатньо». «Немає способу з'ясувати, хто це зробив чесно, і я не хочу натрапити на ще одного вбивцю. Я ледь втікла від першого». «Я похитав головою». «Ми вже близько. Ну, повинні бути». Вони спробували вбити мене минулої ночі. «І здається, я знаю, хто замовник». Вона різко підвела на мене погляд. «Знаєш?» Я підняв скоринку тосту, яку вона залишила на тарілці, витар з неї залишки жовтка і з'їв. «Ага. Але тобі, здається, треба на літак?» Елейн закотила очі. «Знаєш?» Можеш сидіти тут із самовдоволеною пикою. А я візьму ще одну тарілку і повернусь. Вона встала незграбно і підійшла до шведського столу. Взяла нову тарілку. Кинула туди пару яєць, бекон і сосиски. Взяла французькі тости і повернулась. У мене потекли слинки. Елейн посунула їжу до мене. Налітай. Я налетів але між укусами все ж запитав. «Розкажеш, що сталося?» Вона похитала головою. «Немає про що розповідати. Я говорила з Мейв і якраз поверталась до готелю, коли хтось напав на мене на парковці. Я майже уникла перший удар і прикликала достатньо сили, щоб відігнати його. Потім знайшла твою машину». «А чому ти прийшла до мене?» «Тому що не знала, хто це зробив, Гаррі». А нікому іншому в цьому місті я не довіряю. У мене перехопило подих. Я узяв її каву, щоб забити бекон. Це був Ллойд Слейт. Очі Елейн розширились. Зимовий лицар? Це якого біса? Поки я був із Мейв, він зайшов з якимсь ножем у коробці. Він був опечений, покритий засохлою кров'ю. Це чомусь розізлило Мейв. Між бровами Елейн з'явились зморшки. «Слейд приніс їй мою кров, щоб вона могла начаклувати. Дякувати зіркам, що я використала вогонь». «Вірно. Ти висушила кров і зробила її непридатною. Я ще трохи пожував. А ще минулої ночі на мене напав найманий стрілець і кілька фейрі-монстрів. Я коротко переказав про напад у супермаркеті» опустивши присутність Мерфі. Мейф, Ось і все, що я маю. Не дуже схоже на неї, але... Звичайно, це схоже на неї. Тільки не кажи, що купився на той божевільний, дилетантський образ німфоманки, який вона на себе приміряла. Я кліпнув, а потім сказав, набивши рота французьким тостом. Ну, звичайно ж ні. Вона хитра, Гаррі, і завжди грає на очікуваннях. Наступний шматок я жував повільніше. «Гарна теорія. Але це все. Нам потрібно знайти більше». Елейн насупилась. «Тобто ти хочеш поговорити з матерями?» Я кивнув. «Може вони проговоряться про те, як усе працює. Але я не знаю, як до них потрапити. Думав, що ти можеш запитати у когось». Елейн закрила роман у м'якій обкладинці. «Ні». «Ні, вони не допоможуть». «Ні, я не збираюсь бачитись з матерями, Гаррі. Це божевілля. Вони занадто сильні. І можуть вбити тебе випадковою думкою». «Елейн, я вже повуха у проблемах. І не має значення, якщо вони огорнуть мене з головою. Крім того, у мене дійсно немає вибору». «Ось тут ти помиляєшся», – сказала вона, наголосивши на останньому слові. «Ти не маєш залишатись тут. Не маєш гратись в їхню гру. Тікай!» «Як ти?» «Як я? Ти не можеш це зупинити, Гаррі. Але можеш померти, намагаючись. Ймовірно, це те, чого меб хотіла від початку?» «Ні, я мушу це зупинити!» Елейн ледь помітно посміхнулась. «Тому що ти стоїш за добро і справедливість?» «Ні, Гаррі, наш світ так не працює!» «Кажеш так, ніби я цього не знаю. Але ні, я не тому так думаю». «А чому?» «Тому що ніхто не намагається вбити когось, якщо цей хтось не є загрозою». «Вони намагались вбити нас обох. І вони думають, що ми можемо їх зупинити». «Вони їх. Навіть якщо ми близько до розв'язання, ми все ж не знаємо, хто ці вони». Ось чому треба поговорити з матерями. Вони найсильніші з королев і знають найбільше. Якщо діяти розумно, то вдасться отримати від них інформацію». Елейн потягнулась, поправила косу. «Гаррі, зрозумій, я, ну, я не хочу». Вона на мить заплющила очі і додала стражденним голосом. «Будь ласка, не прохай мене це робити». Тобі не обов'язково бути зі мною. Просто розкажи, як до них дістатись. Ти не розумієш, на які проблеми. Хочеш наштрикнутися? Я подивився на порожню тарілку і тихо сказав. Взагалі-то розумію. І мені не подобається ця думка, Елейн. Я боюсь і, напевно, божеволію. І в процесі сам собі копаю могилу. Але я все розумію. Я простягнув свою руку через стіл і поклав на її. Шкіра Елейн була м'якою, теплою, і вона здригнулася від дотику. «Будь ласка!» Її долоня повернулася догори, і пальці на мить схопились за мої. Настала моя черга здригнутись. Елейн зітхнула. «Ти не домок, Гаррі! Ти настільки дурень!» «Ну, я завжди таким був!» Вона посміхнулася. Потім прибрала руку і встала. «У мене залишилась одна послуга. Я її використаю. Чекай тут». Через п'ять хвилин вона повернулась. «Добре, виходь». «Дякую, Елейн». Я встав. «Ти збираєшся на літак?» Вона відкрила сумочку і кинула авіаквитки на стіл разом із парою двадцяток. «Думаю, ні». З сумочки показались ще кілька предметів. Каблучка із слонової кістки, вирізьблена у формі вінка з дубового листя і прикріплену до схожого браслета срібним ланцюжком. Сережка зроблена з того, що може бути міддю, і чорний камінь у формі сльози. Ще браслет на щиколотку, що звисав з брязкальцями у формі пташиних крил. Вона все це вдягла, подивилась на мою спортивну сумку. «Осе ще використовуєш грубі інструменти? Посох і жезл?» «Ну, поруч з такими фалішними символами я відчуваю себе мужнім». Елейн рушила довкола. Я рушив за нею і в наступну секунду виявив, що стою попереду і відкриваю для неї двері. Вона, здається, не була цим розчарована. На дворі до кругового під'їзду під'їжджали машини. Аеропортові автобуси вивантажували та поглинали мандрівників. Таксі підбирали чоловіків і жінок у ділових костюмах. Елейн перекинула сумочку через здорове плече і почала тихо чекати. Десь через 30 секунд почулось цокання копит по асфальту. І до нас виїхала карета, запряжена парою коней. Один з них синьо-білого кольору потопельника – його дихання парувало в повітрі, і інший був як трава зелений, з гривою, всіяною польовими квітами. Сама карета виглядала як щось з вікторіанського лондона, вся з темного дерева і латуні. Ніхто нею не керував, коні зупинились прямо перед нами і почали тупцяти ногами, підкидаючи гриви в повітря. Двері безшумно відчинились. Всередині теж нікого. Я потайки подивився назад. Ніхто із звичайних людей, здавалось, не помічав карети чи неземних коней. Таксі, що прямувало до місця, яке ця карета займала, різко звернуло вбік і знайшла інше місце. Я доклав зусиль і відчув шепіт маскувальних чарів тонкий і сильний, який, ймовірно, змушував звичайних людей. Нічого не помічати Це здається за нами Гадаєш? Елейн закинула косу через плече і залізла всередину Карета відвезе нас туди Але не буде жодного захисту Просто пам'ятай, Гаррі Я казала, це погана ідея Превентивне, а я ж казала От тепер, напевно, я у своєму житті чув усе Розділ двадцять п'ятий. Карета рушила так плавно, що я майже не відчув цього. Нахилився до вікна і відсунув шторку. Ми від'їхали від готелю і влились в потік машин. Нас ніхто не помітив. Усі машини нам уступали, хоча й не помічали нас. Справді, неймовірне маскування. Карета зовсім не тряслася, і приблизно десь через хвилину пасма туману почали торкатись вікон. Невдовзі він повністю закрив вид на місто. Звуки вулиці стихли. Залишився лише сріблясто-сірий туман і цокання кінських копит. Карета зупинилась десь через п'ять хвилин, і двері відчинились. Я відкрив спортивну сумку і витягнув палицю та посох. Засунув тростину меч за пояс і витягнув амулет, щоб той відкрито лежав на грудях. Елейн зробила те саме зі своїм. Потім ми вийшли з карети. Я повільно оглянув околиці. Ми стояли на якійсь губчастій траві, на низькому хвилястому пагорбі, оточеному іншими низькими хвилястими пагорбами. Туман лежав над землею, як понівечена грозова хмара, млявий і густий в одних місцях, тонший в інших. Ландшафт був сяний поодинокими деревами, товстими і скрученими стовбурами, худими і довгими гілками. На сусідній гілці причаївся обшарпаний ворон, його чорні, як бісер, очі, блищали. Весело, сказала Елейн. Ага, дуже по баскарвільськи. Карета знову рушила, і я озирнувся, щоб побачити, як вона зникає в тумані. Що ж, куди тепер? Після цих слів Ворон закаркав, струснув гілку і шматочки запліснявілого пір'я посипались вниз. Потім птах кілька разів змахнув крилами і сів на іншу гілку. Гарі? Що? Якщо ти зараз скажеш якийсь банальний жарт, якось видозмінивши слово «небуляндія», я тебе вдарю. Розумієш? Не буду, сказав я, а Елейн закотила очі. Обидвоє ми рушили за вороном. Він провів нас крізь хмарний пейзаж, перелітаючи з дерева на дерево. Ми йшли за птахом, допоки попереду не побачили інші дерева. Земля стала м'якшою, повітря вологішим і більш нудотним. Ворон видав ще один крик і зник серед дерев. Я пильно подивився йому вслід і сказав, «Що, бачиш світло там, за ними?» «Так, напевно, саме туди нам потрібно». Чудово! Я рушив вперед. Елейн схопила мене за зап'ястя і сказала, різко і застережливо, Гаррі? А потім кивнула в бік густої тіні, де два дерева вплітались одне на одне. Я щойно почав розрізняти обриси, коли щось рушило вперед. Досить близько, щоб одразу ж впізнати. Єдиноріг. Один з таких величезних тяглових звірів, яких використовують для важкої праці. Зріст десь з долонь вісімнадцять, а то й більше. Широкі груди, чотири важкі копита, направлені вперед вуха і довга кінська морда. На цьому схожість із сказками закінчувалась. У нього не було шерсті, лише гладенький і слизький на вигляд панцир, зроблений з хітинових лусок і пластин, які були темно-зеленими і чорними. Копита роздвоєні, заплямовані старою кров'ю. З чола виринав один спіральний ріг, довжиною десь три фути. Звичайно ж, гострий. І спіраль була зазубрена по краях, покрита іржаво ржаво-коричневими плямами. Пара закручених рогів виринала навколо боків голови від основного рогу. У нього не було очей, тільки гладенький хітин на їх місці. Єдиноріг підняв голову, і грива з гнилої павутини затанцювала навколо його шиї та передніх ніг, довга й обшарпана, як похоронний саван. Великий метелик пролетів крізь туман біля єдинорога. Звір круто розвернувся і кинувся вперед. Спіральний ріг нанизав метелика і з лютим струсом голови, той полетів на землю, щоб єдиноріг через секунду, єдиноріг розчавив його ударом копита. Після цього кінь пирхнув і безшумно покрукував назад у вкриті туманом дерева. Очі Елейн розширились. Вона подивилась на мене. Я глянув на неї. Єдинороги небезпечні. Йди перша. Вона вигнула брову. «А можливо, не йди? Як думаєш, охоронець?» Вочевидь. І як нам пройти повз нього?» «Підірвемо?» «Спокусливо. Але не думаю, що матерям сподобається, якщо ми вб'ємо їхнього сторожового пса. Як щодо завіси?» Я похитав головою. «Мені здається, ідеонороги не дуже покладаються на нормальні відчуття». Якщо я правильно пам'ятаю, вони відчувають думки. Ну, в такому разі ти для них невидимий!» «Ха!» – сказав я монотонно. «Ха-ха-ха і охо-хо! Ребра болять від сміху!» «Є план кращий! Я пройду, коли ти його відволічеш!» «Чим, наприклад? Я вже нецнотлива!» «І ця штука не дуже схожа на тих єдинорогів, які живуть на боці літа!» Вони там набагато менш гарцюючі. Думками, сказав я. Вони відчувають думки, і їх приваблює чистота. Ти завжди концентрувалась краще, ніж я. Теоретично ти можеш утримувати образ у своїй голові, і він має зосередитись на ньому, а не на тобі. Прикольний план, Пітер Пен. А у тебе є кращий? Елейн похитала головою. «Ну добре, відволікую його». Вона вказала вниз до дерев. «Як тільки почну, рухайся». Я кивнув. Вона заплющила очі, а потім її обличчя розгладилось, розслабившись. Вона рушила вперед в дерева повільним і виваженим кроком. Знову з'явився єдиноріг за десять футів перед Елейн. Зір пирхнув порив землю копитом і став на задні ноги, підкидаючи гриву. Потім рушив уперед. Повільно та обережно. Елейн простягнула до нього руку. Єдиноріг заіржав і притулився до її долоні. Усе, що рухаючись, Елейн почала йти уздовж лінії дерев. Єдиноріг слідував за нею на крок або два позаду, а кінчик рогу похитувався за кілька дюймів над правим плечем. Вони пройшли кілька кроків, перш ніж я побачив, що план не працює. Поведінка єдинорога змінилась, його вуха притиснулись до черепа, і ноги неспокійно вдарили. Потім він піднявся на задній, готуючись до стрибка, з смертоносним рогом, націленим на спину Елейн. «Не було кричати!» Я просто підняв жезл правою рукою, прикликав свою волю і пропустив її через зброю з вигуком «Фуего!». З кінчика жезла вирвався вогонь. Червоний, палаючий. Полум'я сили вдарило в бік єдинорога. Побачивши, наскільки феноменально недієвою була моя магія на Огрі грума, я не хотів ризикувати» тож не цілив у Єдинорога, а в землю біля його ніг. Вибух вирвав у землі трифутову траншею, кінь закричав та похитав головою, намагаючись зберегти рівновагу. Звичайна тварина перекинулась би, але Єдинорогу якимсь чином вдалося стати на твердий ґрунт і відкинути себе сорокофутовим стрибком з місця. Він приземлився на ноги і якимсь чином Одразу ж до мене. Я побіг до найближчого дерева. Єдиноріг, звичайно, швидший, але мені бігти недалеко. Кінь не сповільнився. Його ріг влетів у мертвий стовбур і пройшов крізь нього, наче дерева тут і не було. Я спробував ухилитися, але не вдалося уникнути кількох летючих скалок, які впились мені в груди та живіт і не досить швидко, щоб не отримати неприємний поріз на лівій руці. Один із зазубраних країв рогу прорвав мені сорочку. Біль від травм лише були фоновими даними. Я облетів стовбур дерева, схопив посох обома руками і замахнувся їм якомога сильніше, щоб вдарити тендітні кістки задньої щиколотки єдинорога. Ну, у звичайного коня вони тендітні. Вочевидь, єдиноріг – це інша порода. І там вони, ну, такі собі, ніжні. Чарівний звір видав лютий крик і скрутився, прориваючись крізь дерево та розриваючи його. Він висмикнув ріг і крутнувся, щоб націлитись на мене. Кинувся уперед, і вістря полетіло в мене. Піднявши посох, я зумів перекотитися на два кроки праворуч і уникнути атаки звіра. Той, оминувши мене, одразу ж зупинився і спробував вдарити задніми ногами мені в голову. Я ще раз перекотився, схопився і сховався за наступним деревом. Єдиноріг повернувся і почав переслідувати мене, оминаючи дерево. Піна капала з його відкритого рота. Елейн прокричала, і я швидко повернув голову, щоб побачити, як вона підіймає праву руку. Каблучка випустила хмару сяючих цяток, які вибухнули навколо неї роєм. Маленькі вогники полетіли до єдинорога і зібрались навколо нього, закручуючись і спалахуючи сліпучою хмарою. Один з них зачепив мене, і раптово все моє єство потонуло у білому світі. Захотілося йти по тротуару в поношених черевиках, бачити яскраве сонце над головою, щоб сумочка стукала по моєму стегну, а шлунок смикався від приємного голоду, від запаху гарячого асфальту, Чути, як діти сміються і плюскаються у воді з гідранту десь поблизу. «Спогад! Елейн!» Я похитнувся і відштовхнув його від себе, відновлюючи почуття. Цятки скупчились навколо єдинорога, вдаряючи його по черзі. І від кожного дотику звір шаленів. Він крутився, бив ногами і кричав. А ще намагався проштрихнути рогом нематеріальних супротивників, але марно. Я подивився повз них на Елейн, що стояла на місці, простягнувши руки. Її обличчя було зосередженим та напруженим. Гаррі, йди, я втримаю його. Я підвівся, серце калатало. Зможеш? Якийсь час. Просто дійди до матерей, поспішай! «Я не хочу залишати тебе саму!» Крапля поту скотилась по її обличчю. «Не залишиш! Коли він вирветься, я не чекатиму на його ріг!» Я сціпив зуби. Не хотілося її залишати, але, чесно кажучи, вона, здається, впоралась з завданням краще, ніж я. Усе ще стояла супроти єдинорога, задюжену довгих кроків, простягнувши руки – Істота була ув'язнена, ніби обмотана сіткою. І це моя тендітна струнка і гарна Елейн. Спогади промайнули крізь мене. Десятки дрібниць, які я забув, повернулись одночасно. Її сміх тихий і хитрий. Дотик її тонких пальців, коли вона бере мене за руку. Обличчя спляче на подушці поруч зі мною, Ніжне і спокійне в ранковому світлі. Було набагато більше спогадів, але я їх відштовхнув. Усе це було давно, і вони не матимуть жодного значення, якщо ми не переживемо наступні кілька хвилин, годин і днів. Я повернувся до неї спиною і залишив наодинці з кошмарним єдинорогом і чкурнув до вогнів у тумані».